Slavosovia a 185-a Închinată răbdării Arhereului Cel Ceresc Aleluia, Slavăție, Doamne, Iisă Histoasă, Arhereului Cel Te-i vin și îți mulțumim, fiindcă greșelile greșiților noștri cu lungă ta răbdare le-am iertat și în ele am citit că pentru păcatele noastre ispășire ne-ai dat Aleluia, Slavăție, Doamne, Iisă Histoase, Arhereu ce-l ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă noi, cu de lungă răbdarea ta, crucea neamului nostru am purtat, iar îngerii tăi, pașii noștri prin liturghii, slujbe, parastase și rugăciuni i-au numărat. Aleluia, slavă ție, Doamne, iu să-i ce ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în haina smereniei, când de lungă răbdarea ta ne-ai îmbrăcat, când hainele mândrii cei răi ni le-au furat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoasă, ce cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin neputințe, boli, necazuri, ispite, cu lungă răbdarea Ta, greșelile noastre le-ai îndreptat și puterile sufletului nostru le-ai măsurat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoasă, ce cel Ceresc, te și-ți mulțumim, fiindcă setea iubirii în suflet ne-a intrat și cu îndelungă răbdarea Ta, toate cereale lumii, prin rânduiala Ta, le-am lăsat. Aleluia, slau-ți, doamne e scristoase, arreu cel ceresc să și îți mulțumim, din întâmplă gândului nostru, când de lungă răbdarea ta, gimpii mândriei, mâniei, lenei, minciunii, zgârcenii, invidiei, slavei de șarte de ei scos și ei aruncat. Aleluia, slavă ți e doamne e sristoase, arreu, cel cerescă iubim și să mulțumim, fiindcă Spinii, mărăcinii și gimpii grijilor lumești cu de lungă răbdare, prin rugăciune ei ars și ne curățat, iar noi rod am dat. Aleluia, slavă Doamne, Iisus Hristos, ce cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă îngerii tăi, cu îndelungă răbdarea ta, ne-au apărat, cele sfinte să le facem, ne-au învățat și ne-au ajutat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, Hereu cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă la cina cea de taină, prin Sfânta Evanghelie când de lungă răbdarea ta ne-ai chemat, ale lui a Doamne, I Sristoase al cel ce orice iubim și îți mulțumim, fiindcă prin harul Duhului Sfânt, cu de lungă răbdarea ta ne-ai curățat și slurbe de taină ne învățat.